Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa wa mawala Amma ba'd Kita lanjutkan Belajar kita dengan Imam Al-Zali rahimahullah ta'ala Yang pada pertemuan lalu Ditunjukkan kepada kita oleh Imam Qazali Ada orang-orang yang tertipu Dari orang-orang yang punya kebaikan Akan tetapi dengan kebaikannya Ia lupa bahwasannya Ia juga punya kejelekan Sehingga Orang-orang tersebut tertipu Sibuk dengan kebaikan Lupa mengoreksi kekurangannya sampai digambarkan bersedekah banyak, akan tapi dia pun ternyata cara mengambil uangnya pun dengan cara yang tidak benar. Dibisikkan oleh setan di telinganya bahwasanya dia sudah ahli surga karena telah banyak sedekah. Lupa bahwasanya yang digunakan sedekah ada uang zakat, uang yang belum dizakati, harta belum dizakati, atau mungkin juga dari harta waris yang belum beres dan seterusnya. Sekarang kita meningkat lagi orang-orang yang tertipu dari orang alim ini kita bersama Imam Ghazali kita faslun Hibayan bayan al-maghrurin wa aqsam kull sinfin tentang orang-orang yang tertipu dan pembagian-pembagiannya. As-sinful awwal kelompok yang pertama kata Imam Ghazali rahimallahu taala yaitu minal mahrunina al-ulama orang-orang yang tertipu dari kalangan ulama dah mulai ini Imam Ghazali untuk mengkritisi orang-orang yang sepadan dengan beliau atau orang yang menempatkan dirinya di tempat pendidikan atau ilmu, para ulama as-sinful yang kelomp ada kelompok pertama dari para ulama ini orang para ulama yang tertipu ini pun terjadi menjadi beberapa kelompok Asyid ful'aulam dan maghrurin al-ulama' al-maghrurun Jadi yang kelompok pertama Ini adalah Kelompok ulama'-ulama' yang tertipu Wal-maghruruna minhum Orang-orang yang tertipu dari Para ulama' itu Firakun ada beberapa kelompok Firqatun, kelompok yang pertama adalah Firqatun minhum Kelompok yang pertama adalah Ini ada Naskah yang kurang, banyak kurang ya Firqatun minhum Sekelompok dari mereka adalah Lama ahkamat Lama ahkamu atau firkahun ahkamat, firkahun ahkamat bisa ahkamat ahadil firqah al-ulu maschariyat, mereka itu benar-benar mempelajari ilmu syariat, belajarnya benar. Al-aqliyat dan ilmu-ilmu yang pemahaman dengan akalnya, t'amqu fiha. Mendalami ilmu ini, washtaghulufiah sibuk dia dalam diskusi, ngarang, mengkritisi, masya Allah, washtaghulufiah. Akan tapi dengan begitu ahmalu mereka terlupa dan lalai tafakkud aljawarihi untuk menyeleksi atau mengoreksi aljawarih anggau tatabuah. anggota tubuhnya tidak diperhatikan. Wa iftihah dan mereka juga lupa untuk ahmalu hifdaha untuk menjaga anggota tubuhnya minal ma'asi dari kemaksiatan. Wa ilzamaha at-taati dan juga lupa lalai mereka untuk Ilzama-ilzama itu seperti mewajibkan atau mengarahkan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan Jadi ada sekolah orang yang hanya sibuk menuntut ilmu menghafal Oh kalau di pondoknya jago bakhtul masail Ibaratnya begitu zaman sekarang Jago menghafal alfiah hafal ini hafal pinter paling cerdas Tapi ia hanya sibuk untuk mempelajari ilmu dengan akalnya Lupa bahasanya anggota tubuhnya tidak pernah dijaga dari kemaksiatan dan juga dia pun tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Fakhtar ro, maka mereka tertipu. Di ilmihim dengan ilmu mereka. Wa Wadzhanu mereka menduga an-nahum endallahi bimakan. Dia cukup dengan ilmunya. Masya Allah dipikir di, di hadapan Allah ia punya pangkat tinggi. Ia menganggap. Masya Allah, seperti itu, amal baiknya. Enggak, MasyaAllah. Dia hanya mengandalkan ilmunya saja. Sudah jago dengan ilmunya. Dia menduga bahasanya dengan ilmu itu sudah pangkatnya tinggi. Yang selalu dikembar-kembarkan adalah ayat amanu utul Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Itu saja yang diingat-ingat. Seolah-olah dia punya pangkat di hadapan Allah. Wanam ketba'la gominal ilmi mablaqa dan dia menduga dengan ilmunya sudah sampai pangkat yang luar biasa ketba'la gomablaqa itu sudah sampai kepada pangkat tinggi pangkat yang layu al tibul lahutra yang Allah tidak akan menyeksa orang seperti itu punya ilmu, masya Allah paling mulia derajatnya di hadapan Allah. bahkan dia menduga, bal lebih dari itu, yakbal Allah menerima syafaatahum fil khaliq pertolongan mereka untuk makhluk, udah luar biasa ini, merasa salah, oh, hebat sekali, jadi ini di akhirat oh nanti di akhirat orang pada datang ke saya, saya kan kiai saya ulama, nanti minta tolong ke saya di akhirat, waduh berlebihan, karena dia mendengar wasan seorang alim bisa, bisa memberikan syafaat kepada umat yang lain, padahal bukan alim seperti dia. Di alim hanya di otaknya saja. Yang imam ali menyebutkan la yujawi sutaraqiyahum. Ada orang punya ilmu hanya di otak, tidak sampai tenggoroannya. Rasulullah menyebutkan layatajawazohan layata hanya jirih. Ada ilmu itu yang tidak sampai ke hati, hanya di kotak tuh ini. Tidak akan melewati tenggoroannya. Ilmu hanya di otak. Ilmu diskusi, ilmu debat, ilmu hafalan akan tapi tidak sampai ke hatinya. dan dia merasa bahwasanya dengan ilmunya yang hebat itu alim besar digelari al-allamah mungkin Allah dia terbetik di hatinya keyakinan bahwasanya ya ayyuhal Allah tidak akan menuntut kepada mereka wizulubihim dengan dosa-dosa mereka wa dan kesalahan-kesalahan -kesalah mereka oh hebat nih sudah habis polpolan wahum wa hum mereka adalah orang-orang tertipu Baiklah, melawan nazar rubyainilbasiroti. Kalau mereka mau melihat dengan mata hati, mata renungan, mata penghayatan, mata hati lalimu la niscaya mereka akan sadar bahasanya adnal ilma ilma ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu mu'amalatin yang yang pertama adalah ilmu muamalah. Yang kedua adalah ilmu mu amalah. apa ilmu muamalah? Ilmu amalah itu yang membenahi urusanmu dengan sesama manusia Di dalam bertransaksi Berakhlak yang mulia Peduli dengan fakir, miskin, yatim, piatu dan seterusnya Wa ilmu mukasyafati Ilmu yang menguatkan keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengenalkan kepada kebesaran Allah Kecintaan kepada Rasulullah Ilmu mukasyafah Disebutkan di sini Apa hubungannya dengan ini? Sampaikan Pak Mbazali jadi ilmu itu tidak cukup orang itu menghafal. Akan tetapi dia harus mengerti bahasanya ilmu ada seperti itu. Ilmu kenal Allah. Dan dijelaskan oleh Imam Muzali bahawasanya Wa huwa Ilmu Mukashafati Yang ilmu Mukashafati itu adalah al-ilmu billahi Ilmu yang mengenalkan dia kepada Allah Wabi sifati dan sifat-sifat Allah. Yang mengenal Allah dan mengenali sifat-sifatnya Dengan benar, maka akan ada pengaruh Perkenalannya dengan sifat-sifat Allah ini Kepada dirinya Orang perlu dan wajib harus mengenal Sifat-sifat Allah Allah yang maha Pemberi seksa, maka bagi orang Yang punya ilmu dia akan Berusaha untuk mengamalkan ilmunya Karena tidak ingin jika dia diseksa oleh Allah Karena ilmunya Dan ternyata ilmu Muka syafah ini Ilmu kenal Allah Sehingga orang yang kenal Allah disebut Al-arif billah waliullah Jadi ilmu mengenal Allah sangat penting. Wala buddha maka harus dibarengi dengan Min ilmil mu'amalati dengan ilmu mu'amalah Ilmu mu'amalah Jadi ada ilmu Ketulusan yang pertama Ilmu mu'amalah ilmu urusan pengamalannya Litatimal <Sessimera> hikmatu Al maksudatu Agar sempurna Hikmah yang dimaksud yaitu belajar ilmu adalah untuk kita amalkan dan agar kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ilmu mukasyafah dia faham makna keikhlasan, ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu mu'amalah dia akan benar di dalam urusan dengan sesama manusia. Waya ilmu biwarifatil halal dan <Sansi> haram. Kalau ilmu mu'amalah itu adalah ilmu mengenalkan halal dan haram. Orang kenal halal haram saja, belum tentu Jika ia tidak takut dengan hukuman Allah Belum tentu dia meninggalkan yang haram Dan alangkah banyaknya orang Yang mengenal itu haram Akan tapi dia pun masih Melakukannya Ngerti itu dosa Tapi ia masih melanggarnya Permasalahannya apa? Karena ia hanya mengerti ilmu muamalah Tidak mengerti ilmu mukasyafah. Jadi ilmu muamalah hanya tahunya ini Ilmu Bima'rifatil halal, wal haram Ilmu yang mengenalkan mana halal Dan mana yang haram nasi Dan untuk mengetahui akhlaknya manusia Al-madmumati yang jelek Wal-mahmudati yang yang terpuji Jadi ilmu muamalah itu adalah ilmu urusan kita Dengan sesama manusia, itu bagaimana? Agar kita baik Mana akhlak yang baik Untuk kita ikuti, mana akhlak yang jelek Untuk kita hindari Dan itu pun dilakukan atas dasar kenalnya kepada Allah Maka Orang punya banyak ilmunya, kayak apa kalau hatinya tidak kenal Allah, tidak akan rindu dia untuk mengamalkan ilmunya Kalau dia yang dikenal hanya sekedar sanjungan dari bangsa manusia, maka dia pun sibuk mengumpulkan materi hanya untuk disanjung manusia Bahkan diskusi yang mereka lakukan pun, hanyalah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, artinya dia belum punya ilmu kasyafah Ilmu mengenalkan kita kepada Allah, sehingga kita berasa dikontrol oleh Allah yang disebut dalam hadis Nabi adalah makam Ihsan anta budallahka anna fa ilm ta kuntarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita dikontrol oleh Allah. Artinya solat yang kita lakukan di saat kita sendiri pun tidak beda dengan solat yang dilakukan di saat ramai-ramai. Karena baginya adalah keyakinan bahasanya Allah melihatnya. Maka orang yang sudah punya ilmu muamalah tadi dia tidak akan bisa dan susah untuk mengamalkan ilmu muamalah jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama manusia memang orang yang tidak beriman kepada Allah pun bisa berbuat baik, akan tapi itu bahasa-bahasa sosial. Tetangga dengan tetangga baik karena apa? Ya, kalau orang baik dengan saya, saya harus baik dengan dia. Tujuannya adalah kadang hanya ah karena kita bertetangga harus saling tolong-menolong dong. Jadi tidak ada yang mengenalkan kepada Allah. Maka dari itu lihat kalau kita tidak kenal Allah dengan ilmu mukasyafah tersebut Maka tidak ada kelebihan kita dibanding orang kafir. Sebab orang kafir itu pun ada bahasa-bahasa sosial di antara mereka. Kalau ada tamu dipersilakan masuk, ngomong yang lam, yang santun, kemudian dibuatkan minuman itu ada. Mereka juga menghormati tamu. Agar tapi lihat dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam berinteraksi sosial apa yang mereka lakukan dengan sesama mereka hanya bahasa-bahasa sosial. Karena apa? Karena aku diperlakukan baik, maka aku harus memperlakukan baik Jika aku ingin diperlakukan baik, maka aku harus memperlakukan baik Itu saja Agar tapi alilah ilahullah dengan ilmu yang mereka ketahui Ilmu muamalah Ilmu dengan sesama manusia itu Mereka lakukan bukan semata-mata karena ingin mendapatkan balasan dari manusia Tapi ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baik diterima, baik dibalas oleh manusia atau tidak Ia pun tetap istiqomah. Dan itulah yang diinginkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Itu mengamalkan ilmunya jadi ya, lihat orang hanya tahu ilmu, akan tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya. Itu artinya orang yang tidak kenal Allah. Tahu ilmu akan tapi masih melanggar dan melakukan kemaksiatan. Dia tidak kenal Allah. Ilmunya hanya di otak. Dan alangkah al banyaknya orang seperti itu. Karena Nabi melihat di neraka orang-orang semacam ini. Womata luhum perumpamaan mereka. Bismut tabibi paman mereka itu seperti seorang tabib. Orang yang alim punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Seperti seorang tabib, seorang dokter. Yutabbi bu mengobati orang lain, wa huwa 'alilun, dia berpenyakit. Padahal penyakitnya sama dengan pasiennya. Pasiennya diobati sampai sembuh, dia hanya tetap penyakitan yang sama. Wa huwa 'alilun qadirun 'ala tadbibi nafsihi. Atau ala tibbi nafsihi Ia adalah seorang yang sakit Dokternya dan dia mampu untuk mengobati dirinya Tapi walaubia fa'alan tidak akan melakukannya Hal yang fa'udda wa'u wasfi, Apakah dengan Apakah cukup yang namanya Obat itu dengan ditulisnya resep Tidak bisa Dokternya harus makan Sama kita datang ke rumah Kita berpenyakit datang ke tempatnya dokter berobat, akan tapi dikasih obat, ini lo ilmunya begini begini, ini lo obatnya begini begini begini. Ternyata obat itu hanya dibaca resep itu. kira bisa sembuh atau tidak? Harus diamalkan diminum itu obat. Jadi orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mem mem mempunyai ilmu tidak mengamalkan ilmu seperti orang baca resep tadi itu. Dibaca resepnya, masya Allah, obat sakit kepala, indikasi apa? Di masa apa? E, komposisinya begini begini begini sudah hilang sakitnya? Tidak? Dia harus minum agar ada pengaruhnya obat terhadap dirinya. Allah memang yang menyembuhkan. Agar tapi usaha itu harus bekerja. Ya, ini ada orang alim akan tapi tidak mengamalkan ilmunya kayak dokter mengobati orang lain dia berpenyakit tidak sembuh-sembuh dianya. Kenapa? Dia nya mau minum obat. Tidak mau minum obat tersebut. Hayha jauh-jauh sekali. Lam yanfa'id dawa'u illa man syaribahu. tidak akan berguna obat kecuali untuk orang yang meminumnya setelah mereka berusaha untuk uh, menjauh dari penyakit tersebut menghindar, artinya tidak cukup dia itu dengan resep atau dengan ilmu seseorang itu tidak cukup dengan ilmunya kemudian dia langsung beres tidak ilmu diamalkan ilmu diamalkan dan dengan mengamalkannya maka berguna bagi dirinya bohlol angkoli subhanallah lupa dengan apa yang Allah firman kan kota falah man zakah kota khabah man dzahah lihat kota falah man zakah Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya Membersihkan Allah menyebutkan man zakah Qat aflaha sungguh beruntung Man zakah orang yang membersihkannya Bukan orang yang belajar ilmu membersihkan ya? Allah tidak berfirman Sungguh beruntung orang yang belajar ilmu membersihkan Kalau belajar ilmu membersihkan apa artinya? Ilmu tasawufnya, masya Allah, dia membaca buku tasawuf bolak balik. Eh, kalau mungkin bolak balik. Itu namanya taalam belajar ilmu membersihkan hati. Tidak ada gunanya hanya belajar ilmu membersihkan hati kalau tidak berusaha membersihkan hatinya. Jadi tidak cukup belajar ilmu. Allah berfirman Zakkaha, bukan taalam, bukan yalam, ya kefiat atau Jadi Allah malam yakul dan Allah di sini tidak berfirman. Man yalam Bukan Kut aflah Man yalam Tazkiyataha Bukan begini Firmanya Allah Sungguh beruntung Orang yang mengetahui Cara membersihkan hati Bukan Sekedar mengetahui Cara membersihkan hati Kalau dia tidak membersihkannya Tidak akan bersih hati itu Jadi harus ada Mujahadah Ada riadah Ada latihan-latihan Untuk membersihkan hati Begitu juga Akan rugi sia-sia tidak beruntung mendesah orang yang mengotori jiwanya. Nah, "wa Allah tidak berfirman di sini dengan sungguh beruntung man ya'lam orang yang mengetahui membersihkan hatinya. Wa kataba ilmaha dan yang menulis ilmunya. Enggak cukup kita menulis ilmu tasawuf. Ngarang ilmu tasawuf, diskusi tasawuf di meja, meja diskusi seminar-seminar, seminar tasawuf internasional, seminar tasawuf nasional seminar tasawuf waduh macam-macam diskusi tasawuf pentingnya tasawuf di masa sekarang itu hanya di meja diskusi saja tidak perlu usaha untuk menghindari kedengkian, tidak berusaha membersihkan kesombongan dari hatinya dan seterusnya. Tidak ada gunanya ilmu seperti itu. Wala tidak cukup. Allah tidak berfirman di sini tidak berkafirman sungguh beruntung orang yang mengetahui ilmu membersihkan hati. Lalu menulis mencatatnya, lalu mengajarnya kepada orang lain. Tak cukup. Akan tapi apa? Langsung mengamalkan dengan dirinya. Qodaf lah menjakah. Jadi langsung harus diperaktekan ilmu itu. Wafalu dan mereka juga lalai lupa. Angkoli sawallahu alaihi wasallam dengan firman Allah subhanahu wa taala. Firman Allah. Man akan manis dzad dailman, walau manis dzad huda, dan min Allah, illa budda. Manis dzad dailman orang tambah ilmunya, masya Allah. Ilmunya matambah, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka bukan tambah dekat kepada Allah. Justru tambah jauh. Tidak ada insaf di dalam hatinya untuk mengamalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu tapi tidak insaf, tidak ada hidayah dari Allah, bukan tambah dekat kepada Allah. Lam yazdad min Allah illa tidak tambah kepada Allah kata Ali tambah jauh. Inna ashadan nas ya'adaban yaum al-qiyamati 'alim lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Paling parahnya, paling pedihnya, paling sakitnya seek manusia nanti di hari kiamat adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan dalam hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari, ternyata orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya itu lebih busuk dari penyembah berhala itu. Yu'ta ya'bi yu ar-rajul yawmal qiyamati disebutkan bahasanya didatangkan seorang laki-laki yawmal qiyamati di hari kiamat, fayulqafin nar dilemparkan di api neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi keluar isi perutnya. Dalam beribadah lain tu orang pada benda mencumbau yang tidak enak. Lalu datang kepada orang tersebut. Batandaliq aktabu batnihi keluar perutnya busuk perutnya. Ya durubihah, kamayadurul himarufirrahah dan ternyata orang yang perutnya keluar tu muter muter. Karena perutnya keluar dan dia kesusahan untuk berjalan. Jadi muter muter di situ. Seperti himar tu mengitari ringlingan. Jadi dahulu zaman dulu itu ada namanya khimar atau ontak Di situ ada alat penggiling tradisional itu muter begitu. Jadi muter begitu. Jadi orang A itu orang itu seperti itu. Dan ini baunya busuk lalu orang-orang di -orang neraka. Ini hadis Imam Imam Bukhari Muslim. Orang-orang di ahli neraka itu pada terganggu "Siapa kalian kok busuk banget? Kami semua busuk, tapi kalian lebih busuk dari kami." Siapa kalian? Fa ya'talu ilaihi ahlun orang naru, orang-orang ahli neraka pada kubul di situ. Fa yaquluna fulan Malak, kenapa engkau di sini? Kau disiksa, kau di sini. Allah alam tekun tak murid makrufi atau hana dan mukar, buatan haniil mukar. Bukankah engkau orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran? Bukankah engkau ustad? Bahkan dalam riwayat lain tu ada ahli surga itu berbincang-bincang dengan sahabatnya. Lalu kaget berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku. Kau ingat tidak itu yang di neraka? Sebab nanti neraka dan surga itu dibuka oleh Allah. Artinya ahli neraka itu bisa melihat ahli surga. Ahli surga bisa melihat ahli neraka. Tidak tahu caranya gimana? Tujuannya apa? Yang ahli neraka biar tambah ngenas. Sebab melihatnya ahli surga saja sudah seksa itu. Dan ahli surga biar tambah berba, tambah senang. Sebab kalau kita meminum es di tempat yang haus kan luar biasa. Jadi melihat ahli neraka. Lah, akhirnya di surga itu ada orang-orang dengan sahabatnya. Ahli surga itu pada berkumpul melihat. Tahukah kamu siapa kau? Eh, tahukah kamu siapa yang ada di neraka itu? Oh iya, bukankah itu guru kita? Allah, muridnya di surga, gurunya di neraka. Muridnya tulus, gurunya pembohong dia hanya sekedar mengerti ilmu, bercerita masya Allah. Ilmunya tidak diamalkan untuk dirinya dan keluarganya. Ilmunya ternyata untuk mencari uang untuk mencari pangkat, untuk cari untuk istimewa tujuh nasi untuk mencari perhatian dari manusia lah tulus-tulus semuanya eh mana muridnya mati masuk surga, Bingunglah ini lah ini termasuk riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim ini bukankah engkau dulu ustaz yang gembar-gembar sering ceramah di sana sini, tak merubah dan hu'anil mongkar dijawab oleh orang yang di dalam neraka itu bala, benar aku itu orangnya, aku yang ceramah sana dan ceramah sini, aku mengajak di sana, mengajak di sini Kuntu amru bil ma'rufi walaa ajihi. Aku pintar ngomong tentang kebaikan, tapi aku tidak pernah melakukannya. Wanhanil mungkari. Aku menjauhkan orang dari kemungkaran. Aku sering ngomong jangan hubud dunia. Ternyata aku masih mikir duitku aku kumpulkan itu ternyata dunia dunia. Aku masih sering berbangga dengan urusan mobilku. Aku berbangga dengan rumahku. Ustaz bersemua dia mengalah. Dia bercerita tentang hubud dunia hubud dunia. Ah, barilah kita berzuhud zuhud zuhud wa anhani almunkari aku melarang dari kemungkaran akan tapi apa wa tapi aku melakukannya Allah Disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bahkan dari riwayat lain yang sungguh luar biasa syarrun nasi al ulama as-su' Hadis riwayat Imam Ad-Darimi Paling jeleknya manusia adalah ulama Bahkan Nabi pernah berkata Dajjal fitnah, Dajjal mengerikan Fitnah Dajjal sangat mengerikan Allah, Dajjal itu bagaimana? Dajjal Orang bisa saja tertipu langsung Menganggap Tuhan Dajjal itu Sebab bisa melakukan apa yang dilakukan Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allah Kalau orang mati bisa dihidupkan, yang hidup dimatikan Begitu dasarnya Dia bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh dalam waktu singkat Pengen apa bahkan bisa. Jadi orang bisa langsung menganggap dajjal sebagai Tuhan. Akan tapi itu tidak ada apa-apa jadi -apa dibanding dengan ulama su ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ulama ulama jelek, bukan ulama orang lain. Nabi Muhammad melihat ini, ulama nya Nabi SAW. alaihi naja lebih mengerikan daripada dajjal, lebih busuk daripada dajjal. Siapa mereka itu? Ini disebut oleh Imam Ghazali, orang-orang tertipu hanya dengan Ilmu-ilmu yang dihafal, ilmu diskusi, ilmu mencatat, ilmu mengarang Akan tapi ternyata tidak pernah memberikan kesempatan hatinya Untuk tunduk kepada ilmu yang dipahaminya Dan tidak pernah menundukkan anggota tubuhnya Untuk mengikuti ilmu yang pernah mereka ketahuinya Ini adalah ilawak su, ulama yang tidak ada baiknya Namanya ulama jelek ulama yang tidak diridai oleh Allah dan tidak diridai oleh Rasulullah SAW maghrurun dan mereka orang-orang yang tertipu Na'udzubillah minhalihim kita berlindung Minta perlindungan dari Allah Semoga kita tidak seperti mereka Innama ghalaba alaihim Yang menjadikan mereka itu Semua seperti itu Ghalaba telah mengalahkan alaihim kepada mereka Mereka telah dikuasai oleh hubbud dunya Cinta dunia. Lihat, Ilmunya Masya Allah Tapi ternyata Salah niatnya dari awal menuntut ilmu Dikuasai oleh hubbud dunya Ustaz yang masih sibuk bagaimana memperbaharui Judul merek mobilnya dan mungkin juga merek bajunya. Mungkin juga merek HP-nya. Rumah yang dipikirkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mampu membangun rumah. Akan tapi bagaimana rumah Rasulullah? Semua raja-raja di bawah Rasulullah. Akan tapi bagaimana rumahnya Rasulullah? Rumah yang sangat sederhana. Bahkan kalau ditarik pintunya itu, tanah tidak ada ada yang ter, terkeruk sehingga semakin dalam-semakin dalam, semakin dalam lembannya. Kalau ada orang rumahnya jelek di hari ini, kita tahu lah, tidak sejelek rumahnya Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak mampu membangun rumah yang bagus? Dan kita tidak bisa melihat rumahnya Rasulullah, karena sudah tidak ada. Karena peninggalan-peninggalan sudah tidak ada. Kalau seadanya peninggalan rumah Rasulullah itu masih ada, dan kita bisa melihatnya, kata Imam Hasan Basri, Sungguh kalau seandainya umat ini bisa melihat rumahnya Rasulullah Cukup dengan melihat rumahnya Rasulullah Akan belajar ilmu zuhud Lebih hebat daripada belajar ilmu Dari kitab yang bersilid-silid Akan tapi lihat Negeri Saudi tidak mendukung hal-hal semacam itu Tidak memperhatikan peninggalan Nabi Mestinya untuk belajar Ay, bro, Pelajaran uh rumah Rasulullah semacam ini Peninggalan Nabi seperti itu Allah Telah dikuasai oleh khubbun dunia Wahabu ang cinta mencintai diri mereka, menyanjung, menyombong kendiri. Oh job, wah tolah Dia hanya mencari kesenangan ala aji lati di dunia saja. Wah, pengen kenikmatan dunia saja. Rupanya dengan ilmunya bukan untuk mencari keselamatan di akhirat. Hanya pengen bagaimana mobilnya ganti, bagaimana rumahnya mega, dikagumi orang, oh dielulukan setiap tempat dihormati. Wadanu dan mereka yang menduga anna ilmahum sesungguhnya cukup dekat ilmu mereka itu, yunjihim akan bisa menyelamatkan mereka fil akhirati di akhirat, min ghairi amalin tanpa amal. Ah, ini tertipu. Sehingga mereka sibuk hanya sibuk untuk belajar-belajar saja. Sibuk dengan ilmu-ilmunya saja tapi tidak berusaha untuk mengamalkan dengan ilmunya, sungguh itu adalah manusia yang tertipu yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala dari kalangan ulama yang pertama ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dari orlama ulama yang tertipu model apa lagi ini? Ini hanya mengandalkan ilmu saja. Nanti ada sudah punya amal masih tertipu lagi. Semoga Allah membalas Imam Ghazali dengan segala kebaikan. Telah mengingatkan kita semua dengan bukunya ini. Ini buku penting harus dibaca oleh semua orang yang menuntut ilmu. Al Kashf wa Tabiin, fi Qururinna si ajma'in. Semoga Allah berikan kepada kita kemanfaatan. Dari ilmunya Imam Wazali rahimahullah ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga hati kita Dan mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tertibu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Seperti mempertemukan kita di dunia mempertemukan kita kelak di surga Bersama Nabi Muhammad SAW Panjang umur, husnul khatimah Senantiasa dalam kerinduan kepada Allah Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba Yang selalu dan selalu Mengutamakan akhirat daripada dunia dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita untuk bekal di akhirat dan semoga Allah memberikan kepada kita kejayaan di dunia dan di akhirat al-fatihah alhamdulillahi <tik> rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa nar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 Tuhibul Afafafu anna Allahumma inna kaafuun kareem Tuhibul Afafafu anna Ya kareem Ashadu an la ilaha illallah Nastaghfirullah Nasaluka aljannata Wa na'udhu bika minan nar Ashadu an la ilaha illallah Nastaghfirullah Nasaluka aljannata Wa na'udhu اشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله الجنه ونعوذ بك من النار الله انك عفو كريم تحب العف فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العف فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العف فاعف عنا Ya Karim, ashadu an la ilah Astaghfirullah Nasalukal jannata Wa na'udhu bika minan nar Ashadu an la ilah Astaghfirullah Wa na'udhu bika minan nar Ashadu an la ilah Astaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minal nar. Allahumma inna ka'afuun kareem. Tuhibbul affa fa'afu anna. Allahumma inna ka'afuun kareem. Tuhibbul affa fa'afu anna. Allahumma inna ka'afuun kareem. Tuhibbul affa fa'afu anna. Ya kareem. Wa sayyidah qabbal minna biberkatul fafihah.